На його наказ вони повинні були працювати до темна. Він запитав наглядача, чому роботу припинили так рано, і у відповідь, що так наказав резидент. Купер оскаженів і попрямував до форту. Містер Вотерборн у білому полотняному костюмі та акуратному шоломі із палицею під пахвою саме збирався зі своїми собаками на вечірню прогулянку. Він бачив, як незадоволений купер вийшов із дому і спустився до річки. Тепер він перескакував через дві сходинки, щоб вибігти на веранду, і підійшов до Вотерборна. І якого диявола вискасували мій наказ, щоб ув'язнені працювали до шостої, випалив він, несамовитий від люті. Містер Вотерборн широко розплющив холодні блакитні очі і зобразив на обличчі величезне здивування. «Та чи ви в своєму розумі? Невже ви настільки неосвічені, що навіть не розумієте, наскільки неприпустимий подібний тон у розмові зі старшим за посадою? Та йдіть до біса, арештанти – моя турбота, і ви не маєте права втручатись. Я у ваші справи не лізу, і ви в мої не лізте. Якого диявола, ви мене виставляєте дурнем. Кожен собака знатиме, що ви скасували мій наказ. «Та яке ви маєте право віддавати такий наказ?» Холодно і спокійно відповів Вотерборн. «Я скасував його, бо це тиранія і жорстокість. Повірте, я і наполовину не виставляю вас таким дурнем, яким ви себе виставляєте. Ви відразу мене злюбили». «Не встиг я сюди приїхати. Ви все намагались, щоб мені було нестерпно тут працювати, а все тому, що я не хотів лизати вам п'яти. Ви готові зжити мене світу, бо я під вас не підладжуюсь!» Купер кричав із спіною біля рота. Забувши про обережність, він ступив на хідкі ґрунти. Очі містера Вотерборна стали зовсім крижаними і колючими. Помиляєтесь, і я вважав вас зухвалим, але був цілком задоволений тим, як ви справляєтесь зі своїми обов'язками. Сноп, клятий сноп, ви мене вважали зухвальцем, тому що я не вчився в ітоні? Так, так, у коала солор мені казали, чого від вас чекати? Ха, може, вам не відомо, що вся колонія над вами потішається. Та я мало не покотився від сміху коли ви мені почали розповідати цю вашу знамениту історію про принца Уельського. Боже мій, який регіт стояв в клубі, коли мені про це розповідали. Їй-богу, куди краще бути зухвальцем, ніж таким ось снобом? Він потрапив у найболючіше місце. «Геть із мого будинку!» – крикнув Вотерборн. «Ідіть зараз!» «А то я вас ударю!» Купер підійшов до нього в притул, глянув у вічі. «Тільки спробуй», – сказав він. От, чорт, хотів би я подивитись, як ти мене вдариш!» «Може повторити?» «Сноб! Сноб!» Купер був на три дюйми вище Вутерборна. Жилистий, молодий і сильний. Містеру Вітерборну було 54, і він обріз жирком. Він заніс кулак. Купер перехопив кулак і силою відштовхнув його. «Не клейте дурня, я ж не джентльмен, кулаками працювати я вмію». Він хрипко зараготав, скрививши обличчя глузливій гримасі, втік з веранди. Містер Вотерборн без сів у крісло. Серце його шалено билось, він горів, як у лихоманці. Одну жахливу хвилину йому здавалось, що він ось-ось розплачеться. Але раптом до його свідомості дійшло, що на веранді він не один. Віддалік стояв старший бой, і він знову взяв себе у руки. Бой підійшов ближче і подав йому віскі содовою. Містер Уотерборн мовчки випив склянку до дна. «Що ти хотів сказати?» – запитав він, намагаючись усміхнутися неслухняними губами. Туане, цей помічник – погана людина. Абас знову хоче піти від нього. Нехай трішки зачекає. Я напишу в Солор і попрошу, щоб Туана Купера переслали кудись в інше місце. Туан Купер недобрий із маліцями. Іди. Слуане чутно вийшов. Містер Вотерборн залишився наодинці зі своїми думками. Він уявив клуб «Куала Солор». Чоловіки у світлих спортивних костюмах із настанням темряви кинули гольф та теніс, зібрались за столом біля вікна. Вони п'ють віскі та коктейлі і регочуть, переказуючи знамениту історію про те, як він розмовляв із принцем Уельським. Сором і розпач шпалили містера Вотерборна сноб. Усі вони вважають його снобом, а він завжди вважав їх дуже хорошими людьми. Він справжній джентльмен, незмінно тримався з ними на рівні, хоч вони і небожна хто. Тепер вони йому ненависні, але ця ненависть ніщо проти того, як він ненавидів Купера. Адже ж якби дійшло до бійки, Купер його побив би. Сльози гіркого приниження струменіли червоними пухкими щоками містера Вобертона. Так він просидів кілька годин, курив цигарку за цигаркою і жадав одного – померти. Нарешті повернувся Бій і запитав, чи завгодно йому переодягнутися до обіду. Так, звичайно, адже ж він завжди переодягається до обіду. Містер Уотерборн Відомлено підвівся із крісла, одягнув на крахмалену сорочку і стоячий комірець. Потім він сидів за ошатно прибраним столом, і йому, як завжди, прислуговувало два боя, а два інших розмахували опахалами. А там, у бунгало, за двісті ярдів від нього, поїдає свої жалюгідні обіди купер, і на ньому тільки і надіто, що саронг та сорочка» і ноги його босі. І за їжею він, мабуть, читає якийсь детектив. Пообідавши, містер Вотерборн сів писати листа. Султан якраз був у від'їзді, але він писав особисто та таємно його наближеному раднику. Купер чудово справлявся зі своїми обов'язками, писав містер Вотерборн. Але біда в тому, що має важкий характер. Вони ніяк не можуть порозумітись, І він, в обертон був би дуже вдячний, якби Купера перевели кудись в інше місце. Наступного ранку він надіслав листа. Відповідь надійшла за два тижні, разом із рештою місячної пошти. Це була особиста записка. Вона говорила. «Любий обертон. не хочу відповідати на ваш лист в офіційній формі» тож пишу сам кілька рядків. Звичайно, якщо ви наполягаєте, я доповім про ваше прохання султану, але мені здається, з вашого боку було б набагато розумніше залишити все, як є. Я знаю Купер грубий, неотесаний, але він здібний хлопчина, а в роки війни йому довелося дуже нелегко. І тепер йому слід дати можливість висунутись. Мені здається, ви схильні приписувати становище людини в суспільстві дуже велике значення. Не забувайте, що часи змінились. Зрозуміло, це дуже добре, коли людина ще й джентльмен, але набагато важливіше, щоб вона знала свою справу і працювала, не шкодуючи сил. Будьте трохи поблажливішим, і я впевнений, що ви з купером відмінно. Порозумієтесь. Щиро ваш, Річард Темпл. Містер Вобертон випустив листа. Не так вже і важко читати між рядками. Дік Темпл, із яким вони зналися 20 років, дік Темпл, який виріс у прекрасній родині, вважає його снобом, і тому відмахнувся від його прохання. Раптовий розпач опанував Вобертона. Той світ, що був рідним, відійшов у минуле, а майбутнє належить іншому, менше гідному поколінню. Це покоління особлює собою Купер, а Купера він ненавидить усією душею. Він потягся за склянкою, і як тільки заворушився, до нього підійшов старший бой. Я не знав, що ви тут. Бой підняв із підлоги лист у казаному конверті. А ось чого він чекав. «Туан Купер поїде? Туан? Ні. Буде біда». Містер Вобертон надто втомився, і в першу хвилину зміст цих слів не дійшов до його свідомості, але лише у першу хвилину. Потім він випростався в кріслі і глянув на боя. Він зосередив на ньому всю свою увагу. «Що це означає? Туан Купер погано вчиняє із Абасом». Містер Вобертон знизав плечима. Звідки такому Куперу знати, як поводитись зі слугами? Містер Вобертон часто зустрічав людей такого складу. Такий буде з лакеєм за пані брата, а за хвилину накричить і принизить його. Нехай Абас повертається додому. Туан Купер не платить йому платні, щоб він не міг втекти. Три місяці нічого не платить. Я умовляю Абаса терпіти, але він дуже сердитий, не хоче слухати. Якщо Туан Купер і далі його буде ображати, буде біда. Ти добре зробив, що розповів мені про це. Який дурень! Невже він так погано знає малійців, що уявляє, ніби їх можна безкарно образити? Ото всадить йому у спину кинджал. І заради чого? Кинжал. Серце містера Вебертона на мить завмерло. Потрібно тільки не втручатись, і одного чудового дня він позбудеться купера. Він слабо посміхнувся, згадавши крилате слово про вмілу бездіяльність. І тепер його серце забилося трохи швидше, бо він уявив, як ненависний купер лежить ниць на стежці в джунглях, а між лопаток у нього стерчить кинджал. Найкращий кінець для зухвальця і грубіяна. Містер Вобертон зітхнув. Його обов'язок – попередити Купера. І зрозуміло ж, він так і зробить. Він напише коротеньку офіційну записку, пропонуючи Куперу зараз же пройти у форт. За десять хвилин Купер з'явився. З того дня, як Вотерборн ледь не вдарив його, вони не розмовляли один з одним. І тепер містер Вобертон не запропонував йому сісти. «Ви хотіли мене бачити?» – запитав Купер. Він був неохайно одягнений і, мабуть, не вмивався сьогодні. Обличчя і руки скрізь у червоних плямах, бо він розчесав до крові укуси москітів. Схуд змарнів, дивився з-під лоба. «Наскільки я розумію, у вас знову не негаразди із прислугою», – почав обертон. Абас, помічник мого старшого боя, скаржиться, що ви затримуєте платню за три місяці. Я вважаю це свавілля хлопець хоче піти від вас, і я його не засуджую, і я змушений наполягати, щоб ви сплатили Абасу все, що йому належить. Я не хочу його відпускати, я отримую його платню як заставу, щоб він поводився пристойно. «Ви не знаєте характеру малійців. Вони дуже чутливі до образ і глузування. Вони палкі і мстиві. Мій обов'язок попередити вас, що витримуючи терпіння цього юнака, ви наражаєте себе на серйозну небезпеку». Купер зневажливо пирхнув. «А що він, на вашу думку, зробить?» «На мою думку, він вас уб'є?» «А вам шкода?» «О, ні» відповів містер Вобертон. Але я особа офіційна. Я повинен вас належним чином попередити. А ви думаєте, я злякаюсь паршивого негра? Це мені байдуже. Гаразд. На вашу думку, я і сам зумію про себе подбати. Цей ваш абас погань, злодюшка. Нехай він спробує зі мною жарти жартувати. Я скручу йому шию, чорт забирай. Це все, що я хотів вам сказати, сказав містер Обертон. До побачення. І він легко кивнув. Це означало, що підлеглий може йти. Купер почервонів, постояв хвилину в нерухомості, потім ніяково повернувся і вийшов. Містер Обертон із криженою посмішкою дивився йому слід. Він виконав свій обов'язок. Але, щоб він подумав, знай він, що Купер повернувшись до себе у своє безмовне і похмуре житло, кинувся на ліжко і, охоплений гірким почуттям самотності, втратив усіяку владу над собою. Груди його розривались від ридання, а по худих щоках котилися свинцеві сльози. Після цього містер Обертон майже не бачив Купера і жодного разу з ним не розмовляв. Щоранку він читав Таймс а потім займався справами, робив прогулянку, переодягався до обіду, а пообідавши сидів у альтанці біля річки і курив сигару. Якщо йому й траплялось зіткнутися з купером, він просто не помічав його. Кожен щохвилини пам'ятав про близькість іншого, і проте поводився так, наче той взагалі не існує. Час минав, але їхня ворожнеча залишалася такою ж запеклою. Вони пильно стежили один за одним, і кожному був відомий будь-який крок та вчинок іншого. Містер Вобертон у юності був лучним стрільцем, але з роками його смаки змінились, і тепер йому кортіло вбивати дике лісове творіння. Купер у неділю і у свята йшов з рушницею в джунглі. Якщо полювання було вдале, він тріумфував перемогу над Вобертоном. А коли повертався ні з чим, містер Вобертон пирхав і знизував плечима. Вже ці приказчики, що зображають із себе спортсменів. Різдвяні свята для обох були нестерпно важкі. Вони обидва були на самоті, кожен у себе. Обидва цілком свідомо напились. Крім них, на 200 миль довкола не було жодного білого. А вони жили на відстані кроку один від одного. Невдовзі після Нового року Купера звалила лихоманка. І побачивши його потім, Вобертон був вражений. Так страшно той схуд. Він здавався зовсім хворим та змученим. Купер зовсім знудився, знудився і Вобертон. Часто вночі він не міг заснути. Він лежав і вдавався до невеселих думок. Купер п'є надміру, і без сумніву недалека година – коли він зірветься. Однак із тубільцями він обережний і не дає начальнику приводу чимось йому докоряти. Вони вели похмуру, мовчазну боротьбу. Це було випробовування витримки. Минали місяці, і ні той, ні інший не здавався. Вони були точно мешканці країни, де панує вічна ніч, і їх пригнічувало усвідомлення, що ніколи не настане світанок. Здавалося, вони приречені до кінця століття жити в тій же тупі і злісній ненависті. І коли неминуче нарешті відбулося, воно потрясло в Бертона і як несподіваний удар. Купер заявив, що Абас вкрав у нього якусь сорочку, і коли бой заперечив, схопив його за комір і спустив зі сходів. Абас зажадав свою платню, а Купер кинув на нього всі лайки, які тільки знав. Щоб за годину цього негідника тут не було, бо сидіти йому в поліції. На другий ранок бій підстеріг його біля форту, коли Купер йшов на службу і знову запитав за свою платню. Купер із розмаху вдарив його кулаком в обличчя, а бас упав, а коли підвівся, із розбитого носа в нього струменіла кров. Купер прийшов до канцелярії і сів за роботу. Але він не міг зосередитись, Гнів його охопив. І він зрозумів, що він перетнув межу. Його гризла тривога. Він почував себе хворим і нещасним, зовсім занепав духом. За стіною у своєму кабінеті сидів Вотерборн. І Куперові захотілося піти і все розповісти йому. Він підвівся з тільця, але відразу ж уявив собі, з якою холодною зневагою його будуть вислуховувати. Він уже бачив зарозумілу усмішку Вотерборна. На хвилину йому стало ніяково, а бас тепер здатний на все. Недарма Вотерборн застеріг його. Купер зітхнув. Звичайно, Вотерборн про все дізнається. Стара Лисиця завжди все знає, але йому не страшно не злякався він ніякого маліця. «І пропади він пропадом, цей Вотерборн. Він не помилився. Вотерборн дізнався про те, що сталося. Старший бій розповів йому про це, коли він повертався додому на другий сніданок. «А де зараз твій племінник?» «Я не знаю, Туан, він пішов». Містер Вотерборн промовчав. Після сніданку він мав звичай подрімати, але сьогодні йому не спалось. Коляд його постійно звертався до бунгало, де відпочивав купер. «Дурень!» Ненадовго містер Вотерборна охопили сумніви. «Чи розуміє цей купер, яка йому загрожує небезпека?» «Мабуть, слід послати за ним. Але щоразу, як намагаєшся його навчити, у відповідь чуєш тільки зухвалість». Раптовий шалений гнів схопився у грудях Вотерборна. «Його це не стосується!» Це лише вина Купера. Але в Куала солор ще пошкодують, що не прислухались до його поради і не перевели Купера в інше місце. Цього вечора Вотерборн був особливо тривожний. Пообідавши, він заходився крокувати туди-сюди по веранді. Коли старший бій зібрався йти, містер Вотерборн запитав, чи не бачив хтось Абаса. «Ні, Туане, він, мабуть, пішов в село», до брата та своєї матері. Містер Вотерборн глянув на нього, але слуга не зводив очей, і погляди їх не зустрілись. Вонтерборн спустився до річки, посидів у Альтанці. Але не було йому спокою. Річка текла тиха, зловісна. Точно величезна змія ліниво ковзала по дню моря. І в джунглях на березі таїлася луха загроза, ні пташину оспіву, Ні зітхання вітерця у листі касій. Все довкола не наче завмерло, Чогось чекало. Він перетнув сад І вийшов на дорогу. Звідси було добре видно Бунгало Купера. Вікно вітальні світилось, І через дорогу долинали звуки. Купер завів громофон. Вотерборна пересмикнуло. Він ніяк не міг Подолати огиду до цього інструменту. Якби не громофон, він би пішов і поговорив із Купером. Він обернувся і поплентався до себе. Він читав до глибокої ночі і нарешті заснув. Але спав він недовго, його мучили страшні сни. і Йому здалося, що розбудив його якийсь крик. Звичайно, це тільки наснилось, адже ж ніякий крик із бунгало, наприклад, не долинув би до його спальні. До світанку він більше не стулив очей. Потім почулися квапливі кроки, голоси. Його старший бій, навіть без фески, увірвався до кімнати. І серце завмерло у грудях Вінтерборна. «Туане! Туане!» Вотерборн схопився. «Зараз прийду». Він сунув ноги в домашні туфлі. І в саронзі та піжамній курці пройшов до купера. Купер лежав на ліжку. Рот його був відкритий, а в серце встромлений кріз. Його вбили у вісні. Містер Вобертон здригнувся. Не тому, що він не чекав побачити саме таку картину. Ні. Він здригнувся. Раптом він відчув себе безмірно щасливим. Тяжкий камінь скотився з його душі. Містер Вутерборн витягнув кинджал із рани. Вбивця всадив його з такою силою, що ледве вдалося його витягти, і оглянув ніж був знайомий. Цей кинджал йому пропонував продавець тижнів за три тому, і Вінтерборн знав, що його купив купер. Де Абас? суворо запитав він. Абас в селі у брата і своєї матері. Сержант Тобільської поліції стояв біля ліжка. «Візьміть двох людей, їдіть в село, заарештуйте його». Містер Вотерборн зробив все, що потрібно було зробити негайно. З кам'яним обличчям він віддавав накази. Вони були короткі та владні. Потім він повернувся до форту. Він поголився, прийняв ванну, одягнувся і вийшов до їдальні. Біля приладу на нього чекала нерозкрита таймс. Містер Утерборн взяв собі фруктів. Старший Бій налив йому чаю. Другий подав яєчню. Містер Вотерборн снідав з апетитом. Старший Бій не йшов. «Що тобі?» – запитав містер Утерборн. «Туане, мій племінник всю ніч провів у домі брата і своєї матері. Це можна довести». Його дядько присягає що він не виходив із дому. Містер Вотерборн нахмурився і обернувся. Туанна Купера вбив Абас. Це ти знаєш не гірше за мене. Правосуддя має відбутись». «Але ж Туан не повісить його?» Містер Вотерборн мить вагався, і хоч голос його був твердий і суворий, у погляді щось здригнулося. Абас має певне виправдання. Не він почав перший. Його посадять у в'язницю». Настала коротка мовчанка. Містер Вотерборн поклав собі джема. «Коли він відбуде частину свого терміну, я візьму його сюди. Він буде мені служити. Ти його як слід навчиш. Я не сумніваюсь, що в будинку Туана Купера він набув непоганих звичок». Абасу треба прийти і повинитись, Туане. Це було б найрозумніше. Бій пішов. Містер Вотерборн узяв таймс і обережно розрізав обгортку. Приємно розгорнути щільні сторінки, що шелестять. Ранок чудовий, така свіжість, така прохолода. Містер Вотерборн обвів дружнім поглядом свій сад. Величезний тягар звалився з його душі. Він обвів поглядом ті рядки, де йшлося про народження, смерть і весілля. Ці новини він завжди переглядав насамперед. Знайоме ім'я привернуло його увагу. Нарешті у леді Омерсек народився син. Господи, до чого ж, мабуть, рада її високородна матінка. З наступною поштою треба її привітати. Забаса вийде чудова прислуга. Дурень цей купер на околиці імперії Вільям Сомерсет Моем.